Prestakuntza saio honetan hasteko bizi ikusiko dugu zer dagoen eginda eta aprobetxatuko dugu denon aurkezpenak egiteko. Jendeak dakiena elkarri kontatuko diogu eta eginda daukana nola lortu duen egitea. Hori konpartitu ondoren taldeak hiru egunetan zer rikasi nahi duen planteatuko dugu.